Az Apokalipszis Részvénytársaság Váradi Tibor társaságában köszönti a részvényeseket. Jó napot! Próbáljunk meg hozzáfűzni valamit a, a részvényáraknak az alakulásához, méghozzá a magunkét szokásunk szerint. Itt van mindjárt kezdetnek a portfolio.hu weboldal híre. Ennek értelmében a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. E Európai. Igen. OECD. OECD. egy jelentést bocsájtott ki. Ennek a jelentésnek a tanúsága szerint hazánkban nőtt legnagyobb mértékben a társadalmi szakadék az elmúlt tíz év során a legszegényebbek, illetve a leggazdagabbak között. Elmúlt hány év, bocsánat? Az elmúlt tíz év. Tíz év? Tíz év aha, során. Aha, aha. Az ciki. Azt most kire, kinek a számlájára írjuk? Hat év, nyilván soci, négy, a, szegény, nyilván év, a szegényekére. Jó ötlet. Hmm. Ezt úgy hívják a statisztikusok, hogy ez az interdecilis terjedelem. Aha. Méghozzá a legnagyobb és legalacsonyabb jövedelmű 10% közti különbség. Igen. Igen. Na végre... Ezt, ezt így definiálják? Aha, aha. Interdecilis. Interdecilis terjedelem. Jó. Hát ez az a... Ez úgy, hát ez a tár... Felső és alsó deci. A társadalmi olló. Igen, aha. hát a felső deci az a felső 10%, az Igen. az, ahova mindenki vágyni akar, de bekerülni oda az szinte lehetetlen. Az alsó deci az meg az az alsó 10%, ahonnan kitörni lehetetlen, aha. és ahonnan mindenki nyilván szabadulni próbál, vagy ahova lesüllyedni retteg. Igen. <hűk> szóval szóval az... nyertünk ebben. Szóval ezt, a legnagyobb, a versenyt, az... ezt a versenyt megnyertük, a legnagyobb a különbség az interdecilis ö, kvótá, vagy mi az, mi az hányadosban. Akkor a... biztos nagyon versenyképesek vagyunk, nem? Abszolút! Ö, korábban az amerikai Egyesült Államok volt a nyertese ennek a kétes párviadalnak, amely az országok között zajlik, de mi most megelőztük az USA-t. És erre jogosan lehetünk büszkék, ugye? Hát már leelőztük az USát. ugye sokáig, sokáig a szocialista tábornak, főleg Russovéveiben volt ez a programja, hogy megelőzzük az USát. De remélem, hogy hát ez, ez, ez egyben a... európai szintű is, remélem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy európai szintű és nagyságrendű és sikerült ezt a, ezt a különbséget dúzasztani. Hát itt van az interdecilis terjedelem a, a listája a szemem előtt. Az a helyzet, hogy az interdecilis terjedelem az 10 eh, évvel eh, ezelőtt, illetve hát nem is mai, mai adatot mérnek, hanem 1995-ös adatot hasonlítanak össze 2005-ös adattal. Hát feltehető, hogy most arra már még jobban vezetünk, tehát még jobban eh, sikerült meg, meglógnunk a mezőnytől. 5,6%-on áll jelenleg az interdecilis terjedelem úgy, hogy tíz évvel ezelőtt még csak 4%-on állt. Mész, négy Nem, négyes szorzón állt, igen. Tehát most 56 os Hát igen, azt gondolom, hogy ez valóban igazolja a, a Szabad Demokraták Szövetségét, hogy ideje létrehozni a szegények és a gazdagok egészségügyét külön választani. Ha már ilyen szinten sikerült külön választani egyre inkább ezt a két népréteget, hát ehhez valóban dukál Kétfajta, kétfajta közszolgáltatási szint is. Na most, mindenhol, ahol nézem, a különbség az elmozdulás ez alatt a tíz év alatt szinte minden országban a, az, az, az, az növekedést jelent. Kivételt két ország képez, egyrészt Írország, másrészt Spanyolország, ahol nagyon <gül> nagy mértékben szaladt meg a az olló a jó irányba, tehát záródott össze ez az internet. Ez, ez biztosan egy felelőtlen populista politika. Igen. Ez egy ez, ez kommunista. <gül> ez, azt hát, jelenti, hogy, ez azt jelenti, hogy csökken. Rogjuk ki őket az Európai Unióból. Tehát tíz év alatt csökkent. Írországban... Ö... Bombázzuk le Spanyolországot <gül> és Írországot. Szegénypárti populista kommunista politikát folytatnak. Mocskos rohadékok, de el fog bánni velük az Egyesült Államok, én nagyon remélem. Igen, Itt és, az és idejé, is hazudnak, ide, ide, is. Itt az ideje, jó leckét kapjunkat. Ez kapinak. egy bőszmeség. Igen. Szóval, Spanyolországban 4,2 volt tíz évvel ezelőtt az interdecilis állása. Tehát ez azt jelenti, hogy 4,2 szer olyan gazdagok voltak a felső 10%-hoz tartozók, mint az a legalsó 10%-hoz tartozók. Ez mostanra 3,5 ra esett vissza. Írországban 4,1-ről esett vissza 3,6%-ra tehát ott is egy javulás figyelhető meg, már hogyha javulásnak tekintjük azt, hogy a társadalmi rétegek közötti különbség az csökken az összes többi országban nőtt de ez a növekmény ez, ez sehol sem igazán jelentős, tehát én úgy látom, hogy például a Franciaországban stagnál, tehát Franciaországban pontosan ugyanakkor a különbség. majd a sárkózi most rendetre. Na igen. Mindenhol máshol minimális az elmozdulás, tehát egy-két tized százalék az elmozdulás, de inkább csak egy tized százalék. Svédországban, Finnországban, Svájcban, Dániában, Hollandiában, Csehországban, csak hogy a régiónkhoz tartozó országot is mondjak. Ez mind, mind Európa, bocs. Igen, ez mind Európa, de Japánban sincs másképpen. De és van, mit Dél-Amerika? Nem, Dél-Amerikát nem tartalmazza a statisztika, de tartal, tartalmazza például dél -Kúriát. Most azokat az országokat az mondom, ahol, ahol, mini, az ahol, ahol, ahol minimális az elmozdulás. Aha. Tehát minimális az elmozdulás Ausztriában, Németországban valamivel nagyobb, de ott 2,8 volt korábban, Aha. tehát most ment föl 3,2-re, tehát nevetséges szinten van. Na most, ahol valóban nagy mértékű az elmozdulás, az két ország, Lengyelország és Dél-Korea, ahol elmondhatjuk, hogy Lengyelországban 3,3-ről 4,3-re, tehát egy egészet emelkedett. Igen. Ez nagyon aggasztó adat. Dél-Koreában 3,5-ről 4,5-re emelkedett, tehát itt is egy egész, egész százalé, szorzót emelkedett, Igen. tehát egy, egy egységet emelkedett, ha úgy tetszik. Az usa még mindig a világon a második legnagyobb, ez az interdecilis érték, méghozzá 45 ről vagy inkább 46 ről 4,9-tizedre emelkedett. Ám Egyébként de... ugye, ugye hogy kell elképzelni, csak mert ez az interdecilis egyes ez ezt úgy kell van bocs, van a fölső 10 van az alsó 10%. Mit tudom én, tavaly, vagy 10 évvel ezelőtt Magyarországon a felső 10%- legalábbis ezen felmérés szerint hány szorosát kereste, vagy kapta, vagy birtokolta az alsónak? Magyarország. Magyarországon négyszeres élet. Tehát négyszer annyi pénzük volt, mint a legszegényemeknek. És azóta, tíz év alatt sikerült még más Nem, 16 Még 1,6-szor sikerült megkaparintaniuk azt, ami az alsó tíz százalék. Tehát még egyszer annyi van, amennyiből él az alsó tíz százalékét. Még egyszer. Tehát mi lássuk, hogy mi az arány Magyarországon. Magyarországon tíz évvel ezelőtt négy ponton állt. Tehát már akkor rendkívül magas volt tulajdonképpen a listán szereplők közül igazából csak Írország és Spanyolország, aki, ahol mindkét helyen csökkent, ez az arány, állt jobban, már mint állt magasabban, tehát rosszabbul, ha úgy tetszik, a szociálisan vizsgáljuk nálunk, illetve az amerikai Egyesült Államok állt nálunk nagyobb ollóval ezen a listán. Most úgy állunk, hogy Magyarország messze-messze lekörözi a világ összes államát ebben a... a nem, akiket Az azért gondolom még hát ilyen brazíliák, a... meg libériákkal... Lehetséges, lehetséges, de a növekmény is rekord, igen. és a maga igen. az állás is igen. rekord. Tehát... Egyébként, bocs, Én hogy, hogy egész 5,6 tized. Azt kell, hogy tehát azt kell látni, hogy ezen a listán a négyet is összesen három, összesen négy állam át. A négyet is. Igen. Tehát a négy szeres szorzót is csak négy állam lépi át, Lengyelország, Dél-Korea, az USA és Magyarország. Az ötöt senki nem lépi át. De Magyarország nem pusztán átlépi az ötös szorzót, hanem 5,6-re ment föl. Tehát elmondhatjuk, hogy Magyarország nem pusztán a régióban, tehát a kelet-európai régióban, vagy kelet-közép-európai, vagy most aztán csürjet csavarjad, úgy, ahogy tetszik, hogy közép-kelet-kelet-közép-európai régióban, nem pusztán Európában. De úgy általában a nyugati civilizációban, vagy úgy általában azt lehet mondani, hogy az ipari társadalmak vonatkozásában messze-messze a legnagyobb társadalmi különbséggel büszkélkedhet, vagy hogy, hogy, hogy fejezzük ki magunkat? Tehát nem mindenki van rajta a Panon Puma által húzott hintón. De figyelj, ne, ne rájom rá, hogy róm. várjá, várjál, várjá. Közben ne? hívnak egyébként. Itt írja, itt, írja az, itt, itt ezt azért felolvasnám. A szervezet jelentéséből kiolvasható fő a globalizáció árnyoldalaira próbálja felhívni a figyelmet. Látható a nemzetközi kutatók szerint, hogy a termelékenység bővülésénél kisebb ütemben emelkedtek a fizetések a legfejlettebb országokban az elmúlt 30 évben. Magyarul a bérből és fizetésből élők rosszabbul jártak a gazdaság fejlődéséből származó haszonnak, ők egy kisebb szeletét kapták csak meg. A karakteresen liberális gazdaságpolitikát hirdető OECD a jelentésben hozzáteszi, hogy a folyamatban minden gazdaság nyertes. Tehát nyertesek a vagyunk. Gazdaság, féle, féle, féle, a gazdaság. Ér, tettük, ér, tettük, a gazdaság. Félreértettük, félreértettük, nyertesek vagyunk. A gazdaság. Világos. A szervezet ezért a kormányok számára továbbra is a protekcionizmus mérséklését ajánlja, akár csak a munkaerőpiaci folyamatokkal kapcsolatban. Így van, tehát ne protektáljuk azokat a munkaerőköket, ne védjük a munkaerőt, maradjon az rugalmas, kidobható, alacsonyan megfizetett, nem megszervezett, és így folytatódhat ez a növekedés, Aha, ami a leggazdagabb 10%-nak igencsak. De el. a munkaerő piaci folyamatokkal kapcsolatban a protekcionizmus mérséklését ajánlja ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy lehetőleg támogassa a abban, hogy ne engedje szervezkedni például pontosan. a szervezeteit. Pontos. Ugye ez ezt jelenti? Ez, ez pontosan ezt Ez jelenti. azt jelenti, hogy a kormányok számája a protekcionizmus mérséklését ajánlja, az azt jelenti, hogy szolgáltassa ki a saját piacait a multinacionális nagyvállalatoknak. Ugye ezt jelenti? Pontosan ezt Azt jelenti, jelenti hogy a szabadkereskedelem jegyében minden lehető eszközzel támogassa a multinacionális nagytőkét. Gondolnak itt gondolom az OECD jelentését írók az állami adókedvezményekre, például az adott esetben arra, hogy, hogy minél, minél vállalkozásbarátabb gazdasági környezetet teremtsenek az adott országban, jelesül Magyarországon. Tehát nem kell megriadni ezektől az adatoktól. Hát ez a gazdaságnak jó. Tehát még egyszer, miről van szó, a folyamatban minden gazdaság nyertes. Mint jelent az, hogy a gazdaságok nyertesek a folyamatban? Az, hogy ezek a multicégek, ezek jól profitálnak ennek az ollónak a növekedéséből. Mondom, ez nem magyar jelenség, mindenhol nő a különbség. Mindenhol nőnek a társadalmi különbségek. Az egész világon kivéve Írországban és Spanyolországban. De sehol sem annyira, mint Magyarországon. Mit tudunk ezt hozzáfűzni? Miért lettünk mi a, leg, a legnyomorúságosabb, a leg, leg, legocsmányabb mint közül? A legszánalmasabb, a legönértéktelenebb, a, leg, a, leg a legöntudatlanabb. Mikor volt a bokros csomag? 1995-ben hát indult. Szerintem ez a, ez a bokros csomag, meg, tehát ez akkor ott indul. Aha. És, és a bokros csomag előtt az, az, tehát az, az, Voltunk az... Né de, de várjál, a bokros csomag előtt is vezettünk minden listát Tehát a bokros csomag előtt is durvább A bokros csomag előtt is durvább helyen álltunk Mint Írországon, Spanyolországon És az usa kívül bárki Két ország előzött meg minket Európában Mára mind a kettő Csökkentette ezt az ollót az egyik az, az 3,5, a másik 3,4 százalékra, mi pedig fölkusztunk 5,6 százalékra. Már megint a hülye százalékot mondom. De azért érthető vagyok, nem? Igen. Halló, halló! Szia! Halló, van véleményed tudatlanoknak... ehhez? Van véleményed erről? Kérdeznék, ha lehet. Tessék. Nekünk tudatlanoknak elmagyarázmátok, hogy ezt az ollót milyen adatokból számolják ki? Hát ez jó kérdés. Nem vagyunk statisztikusok, de úgy gondolom, hogy vonatkoznak felmérések arra, hogy milyen anyagi körülmények között élnek egy országban az emberek. De hát azért nem mindegy, hogy milyen adatokat vesznek alapul, hogy most onnan veszik az alapadatokat, hogy ki a szegény, ki a gazdag, mit vesznek gazdagnak, kit vesznek szegénynek. De nem, ez relatív, ez relatív. Tehát a, aki, a, aki a legkevesebb jövedelemmel rendelkezik az adott társadalomban 10% az a 10% leg, legszegényebb. Ő, és akkor az ki az, aki a minimál teljesen Ez teljesen mindegy. Te tehát, magyar, tehát lehetséges, hogy például nem tém, Németországban a legszegényebb 10%-a sokkal gazdagabb, mint Magyarországon a legszegényebb 10%, -a, sőt ebben biztosak, ebben biztosak lehetünk. De ez egy adott társadalom belső dinamikáját mutatja. Tehát az gyakorlatilag azt mutatja, hogy ott a saját, az adott társadalom saját viszonyainak a relá, relációjában mennyire növekszik vagy Jó, csökken a vonatkoztás... különbség a társadalmi osztályok Jó, között. Jó, vonatkoztassunk el a többi országtól, nézzük Magyarországot, ott mi ebből veszik az adatokat. De, de hát, Szóval legyünk őszinték, mi újsághírben olvastuk ezt a hírt, ez az OECD, magyarul az EBESZ nevű Európai ilyen Együttműködési Szervezetnek a felméréséről szóló hír. Én nem olvastam el személy szerint, hogy ők konkrétan milyen módszerrel dolgoztak, egyébként bennem is felmerült, mert én, én nem tartanám furcsának, hogyha ez, a, ez az adat tulajdonképpen kisebb lenne, mint a, a, a valóságban. A pontosan, tehát miről mondunk véleményt? tudjuk az alapokat, nem? Hát, hát jó által, de most, most, most, most, most kérdőjelezzem meg a gazdasági együttműködési és fejlesztési hát, szervezetnek. Meg a... Nyugodtan, mint ahogy az összes, az összes kiváltatás ez... azért van, hogy Jó, világos, de nekem ez statisztikusnak kéne lennem. Tehát hogy nem, nem is értek hozzá. Olyan szinten nem értek hozzá, olyan újje vagyok hozzá, mint a seg. Tehát, hogy most é, é, a, a, a, mi folyamatosan, következetesen százalékokról beszélek, hol ott szorzókról van szó. Tehát hát, én... ez igen. Az egész, tehát, euh, én, nem, tehát én a, a matekórákon, azokon mindig aludtam. Tudom. Én, én egyetértek a betelefán, illetve én, én azt gondolom, hogy kezeljük a helyi értékén ezt a, ezt a felmérést. Azt, azt is kezeljük helyi értékén, hogy mit mond a Freedom House, kit hova ítél meg De, a Transparency várján, International várján meg... más a helyzet, amikor véleményt mondanak. Tehát a Freedom House azt mondja, hogy sajtószabadság index 2%, mert az nem egy mérhető adat. Tehát a sajtószabadság az nem mérhető. Az interdecializáció, is, jövedelem, vagy terjedelem az, a, az alsó és felső 10% között az mérhető. tehát az Jó, ide... a csak nem mérhető, ez kimutatható. Hát valamennyire, de nem kettes értékre az ötös skálán, vagy a tízesen. Nem. Ilyen nincsen. Ilyen, ilyen nincsen. Nem, ott igen, nem már kimutatható, de ez mérhető, az... Ez a meg az adatai De, de igennel igen, is nemmel igen, nem sem érhető, mert a Rákosi korszakhoz képest ma sajtószabadság van. Ah, de, igen, de, de ugyanakkor viszont meg nincsen az a sajtószabadság, amit én elképzelek. Szerintem nem sajtószabadság, az van, csak a sajtószabadság az szerintem most abból nyilvánul meg, hogy mindenféle szenny-bulvárlapok jelennek meg, amiben nem hírek vannak, ami semmire nem jó. Ati népúszító, semmi más, nem alkalmas. Az, az nem sajtó szabadság, hogy ilyenek jelennek meg, hogy mi történt Gizikével, Felcsi, tercső, meg Ezek nem hírek. Szomorúan értünk egyet köszönjük, hogy hívtál minket. Sziasztok. Robi, esetleg meg tudjuk kérni, hogyha van olyan hallgatunk, aki ennek gyorsan aki véletlenül internet közelbe van, megnézi az OCD.hu, hogy vagy írá nem én, én, én hiszek ezeknek az adatoknak, tehát most így elkezdhetjük nyomozni. Egy Szerintem... esetleg nem ez az, hanem ez meghamisították és, ha. és. Majd valamelyik,. valamelyik Melyik hallgató majd leleplezi ezt nekünk? Ez te mond valamit, ez... maradjunk ennyiben, de nem, de nem ez a szentírás. Mond valamit, ennyi. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen, rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Itt van velünk a vonalban Zsolnai Endre, aki a Szezsizé Magyarország Kft. marketing igazgatója. Üdvözlöm, igen, itt vagyok. Köszönt, köszöntjük. Üdvözlöm, Érte értesültünk az önök akciójáról, mely az információs tannál kitöltendő szelvényre buzdít. Egy plázában? Számos plázában. Oly sok plázában, hogy felsorolni is nehéz lenne, hogy az ABC sorrend... Szívesen segítek, hogy ez probléma. Alba plázával kezdődik, és a Zala plázával végződik. Igen. Átol Z-ig mindenféle plázában. Melynek szlogenje? A pénz nem boldogít, de a pláza igen. Ez a Duna plázán is nagyon nagy betűkkel látható. É, én, mi pedig arra lettünk kíváncsiak, hogy vajon mit akar jelenteni, kicsit filozofáljunk el ennek a szlogennek a jelentése, jelentése mentén, nyomán. Világos. Azt gondolom, hogy uh, ahhoz ez túl blödli dolog, hogy ezen filozofálni kelljen. Hm. Uh, ugye azt, hogy a pénz nem boldogít, azt nagyjából magyarázni nem kell. Egyrészt egyetértek vele, másrészt pedig ismerjük mindannyian. A pláza boldogít, ez annyit jelent, de a pláza igen, igen. ellentétben azzal, hogy a pénz nem boldogít, ez nem jelent többet, mint annyit, hogy bárki, nem kötöttük vásárláshoz a dolgot, bárki, aki bejön a plázáinkba, akármelyikbe, kitölt egy szelvényt, bedobja, és már is nyerhet egy nagyértékű autót, illetve egy hozzácsatolt, bárki, nem, nem, személyes nem, személyes nem egészen ez. Mondja a szlogent, tehát azt, hogy ez egy ilyen a olyan kijelentés, hogy a pláza boldogít. És tényleg kíváncsi mm -hmm. mert, mert ugye hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valaki, valaki hiteles képviselő ennek a világnézetnek, és tényleg mm -hmm. kíváncsiettem volna, hogy ezt hogyan látja ön is. ugye valóban, ha szeretné szeretnénk kezelni a dolgot, akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy semmiről nem mondhatjuk ki, hogy boldogít. Egyáltalán. Én magam nem nagyon tudnék mondani. Talán egy szőnyeg boldogít, talán egy mobiltelefon, egy távirányító. Csak, csak egy akkor miért ez a szlogen? Azért ez a szlogen, mert azt gondoltuk, hogy valami figyelemfelkeltőt. Azt gondolom, hogy egy célját elérte, mert őnek most felhívtak engem, ami nagyon megtisztelő és nagyon köszönöm is valami figyelemfelkeltőt szeretünk volna bedobni, ami egyáltalán nem sért senkit, ami nincsen senkinek az útjában, ami nem akadályoztatja a versenytársakat. Egyszerűen azt mondtuk, hogy a pénz nem boldogít, de a pláza igen. És mi lesz a Azzal következő? Boldog, akkor ön, azt mondja, ön azt mondja, hogy a pláza nem boldogít, ám az önök szlogénje azt állítja, hogy igen. Nem, nem, nem. Szó sem volt erről. Én ezt nem mondtam. Azt mondtam, hogy a gyakorlatban semmit nem tudnék konkrétabban a, megnevezni, én tudok, én, ami boldogít. Én, én, én tudok. Én tudok. Mit szólna például egy, ahhoz a szemlélethez, vagy ahhoz a gondolathoz, hogy nincs semmi szükségem ezekre a termékekre, elégedett vagyok. Megvan mindenem, amire csak szükségem lehet. Én úgy gondolom, hogy ez a gondolat, ez például boldogít. És ezt a gondolatot például nem a plázákban árulják. Sőt, ellenkezőleg... Így van, Te, ö, a hételen közül már, mint hogy gondolatokat nem árulják a plázában, nem? De ugye a, hogy ezt a kereskedelmi egység, uh -huh. szemléletet sem, persze mert ilyeneket általában nem nagyon árulnak, könyvekben szoktak ilyet árulni, de abban, sem, ö, a, a, abban is a könyveket árulni. Igen, igen, de önök árulnak egy, egyfajta szemléletet ezzel a szlogennel, mégpedig azt a szemléletet, hogy a, igen. hogy a, hogy a plázában igenis, ö, tehát a plázában bemegy az ember boldogtalanul, és kijön boldogan, tehát hogy ez, egy, ez, ez egyfajta szemlélet mindenféleképpen, tehát ez a szlogen azért árul egyfajta szemléletet, ha nem is azt, amit én említettem. És népszerűsít egy szemléletet. Így van, ö... Én ezt a céget képviselem. Ugyanakkor azzal maximálisan egyetértek, hogy a cégnek az érdekeit azt én úgy tudom képviselni, mivel én vagyok a marketing igazgatója, hogyha bizonyos dolgokat megpróbálok úgy beállítani, ami a valóságtól nem elrugaszkodott, de egy picit túlzó. Ez az egész marketingnek a lényege, különben az én felfogásomban. Az, hogy mi az, hogy marketingről lehetne vitatkozni, órákat, persze. Igen. Kicsit azt tapasztalom mostanában, hogy a marketing egy dolog, szóval már rég ugye rátelepedett arra, hogy ez nagyon régi történet, nem is akarok kitérni rá, hogy ilyen nőt használni és szexeláron is, stb. Most van egy uh -huh. új trend, ami, ami alapvetően kezd az, az ilyen kicsit ilyen mélyebb értékekre is rátelepedni, mint például a, a, a boldogság, mint a szabadság, hogy a, ez is lehetne, nem a pláza szabadságot ad, hisz azt veszek, amit akarok. Maximálisan igazad adok önnek, de ö, lenne egy kérdésem is. Mi, ö, miért olyan őrült nagy baj ez? Azért, mert, mert én azt gondolom, hogy ezzel le, tehát egyszerűen lejáratják, elhasználják, bitorolják, Visszaénlek azokkal a dolgokkal, amelyek, amelyek esetleg még értékek ebben a társadalomban, mert kiépítik azt a, az üres fogyasztói társadalmat, ami, ami ellen mindenki, gondolom, ön is, amikor ott nem tudom, egymás között vannak a, a családjával, akkor ön is fikázza valószínűleg a valóságsókat a nem tudom televízióban. Mm -hmm de aztán ugye ezt építik sajnos ezekkel, és én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy iszonyatos ö, ellen kultúra, ami, ami, aminek, amit önök kiépítenek. Nézdve, itt a következő a helyzet. Ugye azt mondtam már, hogy ez valóban egy kereskedelmi, és egységét vannak bérlők, ö, bérleti díjat fizetnek, és ebből van. Ebből él maga a pláza. Így van. Ö, hogyha a, ettől függetlenül hogy kereskedelmi akciókat szervezünk, és azt különböző szlogenekkel, jól eltalált, nem annyira eltalált szlogenekkel behirdetjük. Még megkérdezik, hogy mi az, amiben a speciál én, az én képviselt cég részt vállalt, vagy részt vállal, ami a társadalmi eszméket, ezeket a magasztos dolgokat mondjuk egy kicsit segíti, elősegíti, előtérbe helyezi, és... Mi az, amiben, uh, amiben mi valóban segítünk a magasztos eszméknek a uh, hangosztatásában? Arra tudni hogy 1500 példát mondani, azt soha senki nem kérdezte meg tőlem. Muszáj, egyszerűen muszáj kereskedelmi akciókat hirdetni, ráadásul nem mondtuk azt, hogy vásároljál. Egyszerűen gyere be, ha akarsz, utána, ha akarsz, szórakozol, eszel egy fagyit, veszel bármit, de az sem kötelező. Próbálja arra jönni, ez a feladatunk. Világos. Ez a feladatunk. Ön Blödlinek nevezte ezt a szlogent. Miért árulják Blődlivel az akciójukat? Blödlinek neveztem a szlogent, és ezt az egész tulajdonképpen kérdést Neveztem Blödlinek. Hogy a pénz nem boldog itt a pláza, igen. És hogy a pénz nem boldogít ezt is blödnek nevezem. Az egész szlogent is úgy van, egyetértek, és igaza van. Blődek uh... az emberek, hogy blődivel lehet megszólítani őket. Na Várjál, most Robbi. Mindegy. most ezt, úgy, erre úgy sem fogja azt válaszolni az úr, hogy igen. Az de, a de hogy... én Nagyon szívesen válaszolok no. erre, erre is, hogy hol. Ja, jó, jó. jó, jó, bocsánat, bocsánat, bocsánat, tessék. Ö... Nem, alapvetően nem. És ugyanakkor pedig számos rettentően sok esetben bármilyen hírrel kapcsolatban azt halljuk, hogy igen. Alapvetően nem, és azért de ha az emberek, jó nem blődek, érzés, akkor, de az emberek nem blődek, a... akkor miért nem lehet őket megszólítani másképp? Miért csak blődlivel? Ugye a helyzet az, hogy egy évben van 10 óriás plakás, plakátkampányunk. Ez óriás plakátkampány rádióban is megy mindenféle, mindenféle helyen hirdetjük. Ez saját magazinunk van 600 ezer példányban és akkor ez most nem a reklám helye volt. Ö, mindenféle helyen megy ez. Ez most az első, ami, amikor fölhívtak ezzel. Lehet, hogy a másik kilenc jobban sikerült, lehet, hogy nem annyira jól. Ez, egy, egy, és csak egy évben belül, és én négy éve csinálom ezt. Tehát volt már egy pár ilyen kampány. Elmondom. nem Elmondom én, hogy nem, nekünk miért szúrt szemet nagyon ez a, Igen, szlo ez a szlogen. Sog hozzászoktunk a Blőtt kampányokhoz higgyel. Látunk Igen. nap, mint nap ilyeneket. Igen. Azért, mert úgy látjuk, hogy a pláza igenis betölt egy nagyon fontos szerepet a jelenlegi társadalomban, azt szokták rámondani, hogy a fogyasztásnak a katedrálisai, és azt szokták mondani a fogyasztásra, hogy az pedig napjaink vallása. Tehát a napjaink embere, amikor boldogta, boldogtalan, tehát a múltban az emberek, amikor boldog boldogtalanok voltak, akkor elmentek a templomba, napjainkban, ha az emberek boldogtalanok, elmennek a plázába, hogy feltöltődjenek. Nagyjából egyetértünk, nem teljesen, én azt gondolom, hogy a kettőt, na a kettőt aztán valóban meglehetősen meg profán dolog lenne összehasonlítani, viszont én inkább mondjuk, ha már valami hasonlót hozott föl, én inkább mondjuk akkor egy agora-szerűséghez agora hasonlítanám egy plázát. Uh -huh. Az emberek összegyűlnek. Az emberek leülnek, beszélgetnek, egyfajta találkozóhely, egyfajta időtöltés, vagy szórakoznak, vagy nem szórakoznak, unalmukban mennek, vásárolnak, céltudatosan, egy ilyen fajta szerepe mindenképpen van, és ezt viszont, én azt gondolom, hogy ez viszont elvitathatatlan elvitathatatlanul pozitív szeret. Hát Az... én megmondom, hogy nem tapasztalom ezt. Jó lenne, meg én azt, azt is elismerem, hogy elméletileg lehetne ez. Én, én, én beszoktam fáradni plázákba. Ö, például... Eláruljon nekem, hogy melyben? Hazafelé én a lehel térnél lakom is, hogyha nyugaton szállnak le, akkor átmegyek egy plázen, például. Jöjjön egy picit tovább. hogy jó, jó. Mi alatt még belássulnak ebbe a az világ. Jó, megnézem. Nem tudom, én azt szoktam ellátni. Jártunk már ott is, láttuk, szórakoztunk, fagyisztunk, vásároltunk. jó, mindegy. Igen. Szóval én más tapasztalok. Én azt tapasztalom a plázákban, hogy, hogy, hogy egy ilyen... Egyrészt mindenki ki van ricsentve, eleve olyan ember... Tehát eleve ott, ott megjelenni ahhoz, ahhoz egy ilyen... Ahhoz úgy föl kell venni így a fogyasztói zmusnak a megfelelő cica babasági ö, hogy is mondjam, ö, külső jegyeket. Hogy, hogy a dolog igenis a, a, a fogyasztásról szól, hogy, hogy rossz a levegő oda bent, hogy, nézze, hogy fény, én erre, most... erre viszont most már azt kell, hogy mondjam, hogy ez két-három éve így volt még, és most meg már nincs így. Jó, meg fogom Majd... nézni. Én direkt nézem, de, de jó, oké, hát meg fogom nézni, hát, ha ön mondja. Én, én, én elmondom azt is önnek, hogy, hogy miért hívtuk ön. Nem szoktunk felhívni minden minket irítáló kampányal kapcsolatban különböző marketing igazgatókat. Azért hívtuk fel, mert nagyon ritkán fo fo fordul elő, hogy egy kampány, egy konkrét termék, vagy egy konkrét intézménynek a reklámkampánya ilyen szépen, ilyen emblematikusan foglalja össze az egész fogyasztói társadalomnak a filozófiáját. Tehát ez, hogy a pénz nem itt de a pláza igen. Ez diat ez, adunk ez, el. Igen, igen, tehát ugye ez, ez, ez, ez, ez valószínűleg tudattalanul, de leleplezi az egész marketing szakmát gyakorlatilag. Nézd, én rá, rádión kívül ö, nagyon szívesen elmondom, nem ebben volt tudatosság, és csak Viszont azt kérem, hogy feltételezzék, hogy, ö, hogy ö, jó indulatú tudatosság. Én volt tudom, hogy hogy jött össze ez a szlogen. Ez a, a szlogen úgy jött össze, hogy azt kéne, azt kéne hangsúlyozni, hogy jöjjön be a plázába, és nincs Mert szüksége jó. pénzre, és nincs szüksége pénzre. Ha nincs egy filére se, akkor is jöjjön be a plázába. Tehát a pénz nem, pláza igen, ez kéne, hogy valahogyan két tagmondatban jelen legyen, a pénz nem, a pénz nem, a pénz nem mi, pénz nem, pénz nem boldogít, pénz nem boldogít, pláza igen boldogít, nagyszerű, és akkor így hozták össze. Én tudom, hogy hozták önök össze, tudom, hogy tudatalanul állt össze ez egy ilyen, egy ilyen szlogen az egész hogyasztói társadalomnak, de annyira emblematikus, hogy nem spórolhattuk meg ezt a beszélgetést önnel. Világos, én örülök neki, hogyha ezt fölkeltette a figyelmüket, és örülök neki, hogy fölhívtak, és köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor azt kérem, hogyha van még valami ilyesmi, akkor jelezzük, hogy miben tudunk javítani még. Oké, úgy látom. Jó. Zsón Jandrének, a SZSZ Magyarország KFT marketing igazgatójának köszönjük szépen a beszélgetést. minden jót. Viszontlátásra. Nem háti rádió. Fm 88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 Milyen, mi volt ez? Várjál, mindjárt mondom. A a, Interdecilis terjedelemhez. Hallom volt egy olyan, hogy, hogy, hogy nagy öt izé, gig szereztem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az OECD az nem ugyanaz, mint az EBS. Igen, igen, volt egy ilyen. Volt egy ilyen. Az nem jött neked be, srác. Aha. Mert hogy az nem ugyanaz. Csitát kell ismérnél a dolgokat. Kicsit sem ugyanaz. Egy, még egy, egy csöpnyit sem ugyanaz. Ezt tudnod kell. Még mielőtt azt gondolnád magadról, hogy értesz ez az egészhez.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 A statisztika szerint, ha nekem egy hétig hasmenésem van írja az SMS író, és utána egy hétig szorulásom, akkor minden rendben van az emésztésemmel. Szerintem ebben a felmérésben nem igazak azok a számok, sokkal nagyobbnak kell lennie, mint 5,6. A másik csávó azt írja, azt írja, hogy a statisztika olyan, mint a bikini, gondolatokat ébresz, de a lényeget elfedi. Nagyon vicces. Aki előbb telefonált, írja még pedig a lakossági telefonunkra vonatkozóan, Ricsi tipikus politikus volt. Ha pozitív a statisztika, akkor szentírás, ha negatív, akkor marhaság. Tehát én is arra utalok, hogy most megkérdőjelezzük a statisztikát, de miért kérdőjelezzük meg, tehát feltételezzük épp úgy, mint a másik SMS írónk, hogy még rosszabb a helyzet? Tehát, hogy még nagyobb, ez a, még, szé, még tágabb ez az interdeszilis holló? Tehát szerintem, szerintem önmagáért beszél ez a statisztika. Tehát most miért hamisítanának egy olyan statisztikát, amelyik lesújtó szociális adatokat mutat? Nem, és szerintem Tehát, a, hogy... itt arról van szó, hogy mi azt értelmeztük, és ez feltehetően azért nagyobb valószínűséggel igaz az, hogy Magyarország a többi államhoz képest rosszabbul szerepel, azaz növekedett ez az olló, ezt valószínűleg elhihetjük neki. Az, hogy most öt... Vagy hat vagy hétszeres a különbség, és egyáltalán ezt hogy kell érteni, meg most ezt adóból, vagy a vagyont, hogy számolják bele, vagy a cégeknek a, nem tudom mi csodáját. Én a neheze a... nehezebb átlátni. Én a valóságérzékelésemre hagyatkozva el tudom, el tudom hinni, vagy el tudom képzelni azt, amit a statisztika állít. Na tessék, a pláza mint a társadalom szerveződésének központja. A 700-át írja az SMS író. Nincsenek terek, parkok, sportpályák, csak plázák. Viszont kényelmesek, tiszta a vécé, és nincs kutya szar, írja egyre, egyre piszkosabbak a vécék a plázában egyébként. Na már csak ez sincs meg. Komolyan. Egyébként ez az egész az, A pláza az maga a hipertér. Tehát a pláza az maga a, az, az überváros. Tehát város a városban. Egy olyan város, egy olyan csodálatos város, amiatt valószínűleg mi mind megérdemeljük. Egy olyan város, ahol nincsenek hajléktalanok, egy olyan város, ahol nincsen szemét, egy olyan város, ahol nincsen bűnözés, egy olyan város, ahol állandó a hőmérséklet és állandó a páratartalom. Egy olyan város, ahol mindig, mindig jó idő van, egy olyan város, ahol jó élni, ahol, ahol, ahol az nem állítják meg koldusok, ahol nem bűzölögnek körülötte hajléktalanul. Ugye milyen csodálatos? Ugye milyen csodálatos világ ez? Ja, ja, ja. Hát ezt, Ehhez szocializálni, Hát ezért boldogít a pláza? Hát ezért boldogít a pláza? De, de a a nem pláza... boldogít, Fél nem boldogít. Hát, szem... hát ezt állítja a kampány. A pláza fáraszt. És mondom, én nem is akarom itt előadni, direkt mondom, néha megfordulok én is ezekben, szóval most nem leprás, nem tartom egy leprás intézménynek, meg nem, mit tudom én, nem tartozom azok közé, akik életükben nem ittak egy kokakólát, vagy valami ilyesmi. De, de fáraszt a pláz, szar a levegő, nem agóra, hanem reklámok mennek folyamatosan a füledbe, a szemedbe, a mindenedbe, rossz a fény, szóval nem, nem, nem egy kellemes tér. Lehetne, el tudnék képzelni egy kellemes plázát egyébként, szóval elvileg. Most miért ne? Azt írja Puhos Robi, ezt a fickót is ki akarjátok rugatni? Hisz ő is csak egy bábazon a bizonyos karon Megkérdezhetnétek a kedvemért Hogy mennyit keres az a kreatív munkatársa Kienos Tobaságokat összehoz Írja az SMS író Csak azért, mert ilyeneket én is tudok nagyon sántít ez a szlogen írja az SMS író, ha nincs pénzed, amit elköldhetnél, mi a bűbánatnak bűbánat, mennél plázába? Kérdeződni. Hát kitölteni az ezt életérzés. a szelvényt, hát kitölteni ezt a szelvényt, hogy nyerhes egy öta, ötajtós Volkswagen Golfot és kétszemélyes extra hétvégét, hát miért? Hát boldog lehes! Hát a boldogságért menjél a plázába, hát nyerés, És a te is boldogs. olyan lehessé, mint akinek van, érted. Á, nem érted, nem érted, miért jó, miért kár, az a boldogság, komolyan mondom, hogy ilyeneket kérdez. Hú ez a marketinges, írja Bumi. Super ügyes kommunikáció sem. Jól te, jól Úgy csinálta csinált végig, mintha igaz, i, i, igazat adna nektek, minden mondata úgy kezdődött. Na, ezt tanulják el tőle a politikusok. Nincs vitatkozás, igazat ad, és úgy is azt csinál, amit elvárnak tőle, mert ezért fizetik. Ügyes a csávó, csatlakozik a másik SMS író is, azt kéri, hogy ingyen legyetek a marketinges kreatív csapata. Ja, hogy segítsünk máskor is, igen. igen. Hát várja a társadalomtól a visszajelzéseket, hiszen biztos felelős tagja, meg minden. 6 húkoljak előre a reklámblokk illetve a hírek utára. Van itt két slogan. Az egyik szlogen úgy hangzik, tíz éves a média márt, hülye, aki nem ünnepel. A másik szlogen pedig úgy hangzik, tíz év hülyítés helyett olcsósággal a hülyeség ellen. Az első szlogen, amely a Médiamart szlogenje, a második szlogen pedig az a Saturn bevásárlóközpont szlogenje. Az lenne a kérdésem a kedves SMS íróknak, amely kérdésemre a 06303030881-es SMS számon várjuk a válaszokat, hogy mi a mi problémánk, mi a mi aggályunk ezzel a kis rivalizálással kapcsolatban. Megismétlem a Médiamart szlogenjét, 10 éves a Médiamart, Hülye, aki nem ünnepel, melyre a Szaturn válasza tíz év hülyítés helyett olcsósággal a hülyeség ellen. Szóval mi lehet ami mi aggályunk ezzel a kis marketing párbajjal, ezzel a kis reklámviaskodással kapcsolatban? Ez lenne a kérdésünk a kedves SMS írókhoz 0630 30 30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 Az apokalipszis itt van a nyakunkon, mi pedig az ütőerén. Nagyon sok SMS érkezett arra vonatkozóan, hogy vajon mi a közös a két kampányban jelesül a Saturn 10 év hülyítés helyett, továbbá a média már 10 éves, a média már hülye, aki nem ünnepel kampánya között. A legtöbben úgy tippeltek, hogy valószínűleg az a közös benne, hogy mind a kettő milyen sötét néputító manipuláció. Az ilyen válaszokat nem tudjuk elfogadni, bár teljesen igazak. Aztán azt is írták, hogy az a közös bennük, hogy mindkető azzal operál, amivel Andermen mesé meséjében a Pimasz álltakácsok, hogy az ők elmélyük a legfinomabb, a legvékonyabb, a legjobb és a legolcsóbb ezt sem tudjuk elfogadni, de aztán voltak helyes megfejtések is, bár gyanúsan, kevesen én bevallom, hogy többre számítottam. Aki talán a legjobban megfogalmazta, az úgy hangzik, hogy ha valaki nem, tudna, nem tudná, a Média Márt és a Szaturn kézben van, csak mindegyik külön Kft. Az Európarkban azért lett a Média Márt Szaturn, tehát azért lett a média Marktból Saturn, mert öt éves volt, és így az adózás már nem volt eléggé kedvező. Tudjuk, hogy vannak ezek az öt éves állami adókedvezmények. És amikor letelik az öt év, akkor meg kell változtatni a nevét hát az adózéknek. A... De Még. úgy gondoljuk, hogy, úgy gondoljuk, hogy a, leg, a legavatottabb ezzel kapcsolatban, hogy választadjon nekünk, nem más, mint dr. Markovics Réka, aki a Magyar Reklámszövetség főtitkára. Jó napot, jó napot kívánok, jó napot kívánok De az adójogi szabályokban én nem mennék bele Mert abban abszolút nem vagyok szakavatom De reklámetikával de valóban, kapcsolatban Valóban egy kézben van a két cég hm. Mi is így tudjuk, illetve hát igen, ez, ez így igaz Hát ez roppantetikus. Tehát roppantetikus egyébként ez a jó zsaru-rossz zsaru játék Tehát ez, ez, ez kifejezetten Tehát hogy ez, ilyenkor érezzük azt Hogy ezek a, ezek a cégek, ezek tényleg értünk vannak hm. Igen, ez elég sajátos a, a reklámetikai megközelítése ezeknek az ügyeknek. Ugye amivel kapcsolatban hozzánk érkezett panasz, nem is egy, tulajdonképpen annyi, amennyi még soha sem jön más reklámkampányra. Az, nem hogy lehűízték az embereket, gondolom? Az, igen, az az annyi durva hűítés volt, ami, ami megfigyelhető az utcákon a mai napig, és ha minden igaz, akkor még egy pár hétig mindenképpen, ameddig ez a kampány tartani fog. Mm, Ellenben tovább fog szakon... tartani, to ugyanannyi ideig fog tartani ez a kampány, mint tervezték, vagy valamiféle, hogy mondjam, valamiféle hatást tudtak önök gyakorolni erre, hogy ez, ez lekerüljön az utcainkról, tereinkről. Na, az összefüggés és az okokozati dolog az nem ismert. Az a helyzet, hogy ugye hoztunk a, a panaszokkal kapcsolatban elindult egy etikai eljárás, és meg úgy döntött a Reklámetikai bizottság, az az reklámtestülettel együttműködve, hogy hangsúlyosan etikailag kifogásolható a média ez a hülyézős kampánya. Nem ez volt az első olyan média kampánya, amit az reklemetikai bizottság kifogásolt. Nos, a reklámetikai szabályoknak a betartása önkéntességen alapultott, hogy valaki nem fogadja el, akkor viszonylag nehezen behajtható, hiszen szakmai értéke van, hatósági, hatósági döntés értéke nem lehet, hiszen mi nem hatóság vagyunk, hanem egy szakmai egyesület. Úgyhogy meghoztuk egyszerre is ezt az állásfoglalás, hogy etikailag kifogásolható, ezt ismertettük is a panaszossal, sőt kapott egy 48-as úgynevezett moratóriumot, azt illetően, hogy ezt a döntésünket nem teszük addig közé, ameddig ő nem reagál arra érdemben, hogy ennek megfelelően kíván-e valahogy cselekedni, avagy nem, azt reagálta, hogy nem kíván. Ő nem akart ezzel senkit sem megsérteni, úgyhogy elnézést kér azoktól, akik a, a TV reklámot nem látva csak a hülyézést önmagában magukra vették. Nem, pedig értelmezték, nem pedig értelmezték a kampányt helyesen, miszerint nem hülyék csak abban az esetben, ha nem a média mártnál vásárolnak. Ez sajnos sokat nem javít a helyzetükön, hmm? úgyhogy úgy, ettől függetlenül, hogy ezt ugye lehet így is magyarázni, mert a bizonyítvány máshogyan is. Ettől függetlenül ez nem, nem, nem kimagyarázható dolog, úgyhogy etikailag nem áll meg a helyén. Sokféle, mert... sokféle aggály felmerül. Folytassa legyen szívesen, elnézést. Ö, ne, csak annyi, hogy ezzel kapcsolatban, ugye mondom, értesítettük ő, őket, még kaptak is erre a hadékot, nem cselekedtek az szerint, ahogy mondjuk ez elvárható lett volna reklámetikai szempontból. Tehát nem vették le a plakátjaikat. Nem nem vették le, azért ez nem is mindig ilyen egyszerű, tehát ezt el kell ismerni a reklámozói oldalnak a sajátosságait figyelembe, hogy ez nem is mindig ilyen egyszerű, hiszen, hogy ha egy építési háló kiterül, akkor az nem feltétlenül a reklámozói akarattól szüggen tud változni. Viszont vannak olyan médiumok, ahol ez igen könnyen változtatható lett volna. Biztos nagyon akarták, tették, csak biztos, biztos nagyon akarták levenni ezt a kampányt, csak hát nem sikerült, mert hogy ez, ez már nem lehetett, már, már, már a felületek tulajdonosai már nem engedték már. Akkor nem, ezt már... Én nem ezt nem ezt mondom nem szóval, erről van szó, hogy napet önökkel abban, hogy mi is így döntöttünk, hogy az etikát nem ennek meg fölön kéne cselekedniük, csak tudom azt, hogy ez nem feltétlenül működik így minden esetben, de nem mutatkozott erre vonatkozó hajlam, legalábbis nem mondták, hogy akkor szándékukban állna ezen tompítani. Ettől függetlenül szerintem megfigyelhető egyfajta tompulás, hogyha most megnézzük mondjuk a, a metróknak az oldalait, akkor már nem a, a hülyézés rész szerepel a lehető jobb mértékben, hanem egy picit eltolódott a hangsúly, de hogy ez annak tudható -e be, hogy az etikai döntést nem én remélem, viszont. Akkor meg pláne etikát van az, hogy nem ennek megfelelően reagáltak, amikor arról volt szó, hogy akkor az etikai megfelelőséget kívánják-e betartani, vagy sem. Mi, mi egyébként csak azért menekülünk az iróniához, mert hogy így, amikor ilyen nagy bajban vagyunk, akkor így. Hát, most azon gondolkodtunk, hogy plázába meneküljünk-e. Tehát, mert hogy mert így boldogak is szeretnénk lenni, igazából meg elégedettek is, és nem szeretnénk hülyék. Nem. Hülyék azok ülék. meg nem. Tehát, hogy így ülék ezért, ezért hát ez vagyunk igen. bajban. Ezzel azt hiszem, hogy egy jó páran így a Magyarországon, tényleg rengeteg panasz kaptunk mm. ezzel kapcsolatban. De sokféle sok aggály. Igen, tessék. Ami viszont különösen Saturnnak ez a fajta hát áll reakciója, ez a fogyasztóknak úgy tűnik, hogy nem nagyon szúrt szemet. Tehát, hogy az önök, eh, ahogy amilyen eket önök is kaptak, tehát jellemzően úgy tűnik, hogy ezzel vagy nincsenek tisztában az emberek, hogy ez valóban egy ez a két cég, vagy pedig, ha még tisztában is vannak vele, akkor ez a fajta. Hát szerintem a megtévesztőséget felvető, legalábbis a csempban mindenképpen megkérdejelezhető hát ilyen áll helyzetnek a teremtése vagy látszatkeltése, az, az úgy tűnik, hogy nem zavarta a fogyasztókat. Tetszik tudni, hogy mi mit terveztünk erre a mai adásra. Magyar hogy felhívjuk, felhívjuk a Média és a szaturnnak a marketing igazgatóját hogy beszéljünk vele. És ami a legérdekesebb, hogy a szóvivőt el is értük. De a szóvivő az nem nyilatkozhat ebben a témában. Milyen érdekes, nem? Hogy egy szóvivő az nem nyilatkozhat. Mert hogy az a kérdés, hogy kinyilatkozhat, ha a szóvívő nem. De a szóvívő azt mondta, hogy semmi ok az aggodalomra, ő majd előkeríti nekünk azt, a kinyilatkozhat, ő ezt majd nekünk elrendezi, és majd hívnak minket. Ha hát természetesen azt leshettük a lukon, hogy hívjanak minket, ezért aztán nekünk kellett hívogatni ezt a bizonyos szóvivőt, aki nem vette föl a telefonját. Tehát azt követően ő már nem vette fel a telefont. Tehát most ott tartunk, hogy van ennek az egy cégnek, ennek a két cégnek, vagy egy cégnek, most ezt nem tudom. Szóval van ennek a kettőnek látszó egy cégnek két szóvivő egy szóvívője, és az, az egy szóvívő sem nyilatkozik. Pedig szeretnénk megtudni, hogy akkor most hol vásároljunk? A médiamártnál vagy a Saturnnál? Mert mi egyrészt nem szeretnénk hülyék lenni, másrészt pedig szeretnénk jól járni. Jól járni, és boldogok szeretnénk lenni, hogy most akkor melyik az? Melyik az, melyik az, a, az a név? Most már nem merem azt mondani, hogy az a cég, amelyik minket boldoggá tesz. M milyen mértékű. Milyen mértékű kiszolgáltatása Már ez a fogyasztónak Amikor rendeznek egy ilyen, egy ilyen Látszatversenyt És vajon milyen viszonyban van egy ilyen látszatverseny A kapitalizmusnak az alapverső ideológiájával Ami csak az, hogy a verseny Az egyfajta minőségjavulás, javulást Eredményez Tehát a verseny mindenféleképpen serkentő hatással Van a minőségre Most úgy látom, hogy nincsen verseny Viszont a verseny látszata az megvan teremtve Tehát pontosan az vészel ebből az egész kapcsolatban kapitalizmusból, ebből a logikából, amelynek a jegyében létesült a verseny pontosan, és ami, ami mondjuk menthetővé teszi ennek a sajátos hátrányait, pontosan az, hogy ami ennek a lényege lenne. Én azt gondolom, hogy azért nem nyírjük le teljesen a kapitalizmust azért, mert egy piaci szereplő ilyen sajátosan viselkedik. Én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, amit nagyon sokan kérdeznek tőlünk, amikor esetleg azt válaszoljuk valamire, hogy az etikai kifogásolhatóságon túl, annak megállapításán túl, tulajdonképpen eszköz nem sokan a kezünkben, hiszen hogyha őket ez a szakmai presztízsértékű állásolulás nem érdekli, vagy nem befolyásolja akkor a fogyasztó kezében van a legerősebb eszköz, hogy nem vásárol ott. Réka, ön a Magyar Reklámszövetség főtitkáraként nyilván jó ideje áll kapcsolatban különböző cégekkel, azok marketingeseivel, kreatívjaival tapasztalt már olyat, hogy egy céget jobban érdekelt a szakma véleménye, mint a saját profitja? Hordult már ilyen elő, hogy hozott egy olyan döntést annak érdekében, hogy a szakma szemében a saját renoméját helyreállítsa, amelynek következtében profitálmaradást realizált? Igen, ugyanis ez a kettő dolog ez nem szemben el egymással, ez egészen közvetlen összefüggésben realizálható, ugyanis hogyha a rövidtávú és csak azért is profitra törekszünk, akkor nagyon könnyen elvesztjük a fogyasztó bizalmát, mondjuk egy olyan etikátlan, vagy etikailag kifogásolható, esetleg csak nem okos kampányal ami mondjuk adott esetben ez a cég is folytat. De mi, és akkor mi... hosszú távon sokkal komolyabb profit kiesés I... lesz, mint hogyha etikai I... szempontból Igen. Igen de, igen, de hogyha valaki monopól helyzetben van a piacon. Tehát, hogyha megharagszom a Média-mártra, akkor elmegyek a Szaturnba vásárolni. Ha megharagszom a Saturnra, akkor elmegyek a Média Mártba. De hogyha megharagszom mindkettőre, akkor maximum. É, hát egy nagyot az és az nem elmegyek nem nem valamelyikbe. Tehát, ez a szörnyű, tehát ez is csak egy versenyhelyzetben igaz, ez a logika, amit mondott az imént. Így igaz, ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam önnek, hogy igen, általában azt tapasztaljuk, hogy az etikai megállapításoknak helyet adnak, hiszen a legtöbb szereplője a piacnak azért aláírta ezt a, ezt a norma gyűjteményt és sajátjának, betartandónak ismeri el. Nos, ez a helyzet egyébként azért nem tisztán monopólium, azért vannak még szereplők a piacon. Nyilván el kell dönteni azt, hogy kinek mekkora érdeksérelem az, hogyha egy ilyen reklámkampányal szembesül, és ennek megfelelően neki megéri meghozni azt a, azt a jelképes reprezentás áldozatot, hogy csak azért is máshova megy el vásárolni. Ehhez mondjuk nem árt ugye azt is tudni, hogy akkor a versenytársak közül ki az, aki valójában versenytárs. Váradi Tibor, vagyok én is kérdeznék egy kettőt, bocsánat, általánosabban ez a Magyar Reklám Etikai Bizottság, így hívják? Ez a Magyar Reklámszövetség Reklám, a reklám ah, köszön, Etikai igen. És hogy, hogy ki van ebben a reklámszövetségben, hogy ilyen reklám készítő cégek, meg ilyen pr cégek alakít. Igen, reklámügynökségek is, reklámozói oldal is, és a média oldala is benne van, tehát mind a három oldalat tulajdonképpen ah. a, a reklám szakmának, vagy a három nagy oszlopa, de egyébként magánemberek is, a nyomdáktól kezdve az ügyi át számtalan olyan cég, akinek köze van a és szakmai egyesület. Mm. És, és valamilyen, van egy ilyen címük, vagy telefonjuk, ahol így lehet panaszokat leadni, mert akkor ezt most így tudnánk reklámozni. Természetesen. Van egy telefonszámunk, ez a 3220640-es, és van egy weboldalunk a www.mrs.hu, ugye a magyar reklámszövetség.hu, ahol minden lényeges információ megtalálható. Egyébként e-mailben örülünk a legjobban a panasznak, hiszen az esetben akkor akár csapolni is tudja a kedves fogyasztó azt, hogy melyik reklámmal kapcsolatban van kifogása, legalábbis pontos a hát írásban megmarad, mi pedig ezt eljutatjuk a Reklámetikai bizottsághoz, az illetékesekhez, és eljárás indul majd pedig hozunk egy állásfoglalást, amit elmondunk mind az érintettek, tehát az érintetteknek mind a bepanaszolt félnek, mind pedig a panaszosnak. Még egy kérdésem, mert szintén egy kicsit elrugaszkodtam a témától elnézést, hogy, hogy De esetleg foglalkozik először, mivel a reklám szövetség, hogy, hogy hoppa, lehet, hogy lejár az időnk, hogy mi az optim, hogy, hogy, hogy, mikor van túl sok reklám, hogy, hogy mondjuk egy kö, városi köztéren, vagy egy újságban vagy egy műsorban, mi az a limit, ami, ami után már úgy mindent eláraszt a reklám és és elvész minden egyéb? Ezzel foglalkoznak különböző törvények is, tehát jogszabályok, törvények és rendeletek, a közterületi reklámoknak a sokaságát az elsősorban városrendészeti szempontok befolyásolják, a televíziós és rádiós reklámokat ugye a médiatörvény befolyásolja, és van egy reklámtörvény, ami alapvető tartalmi előírásokat, illetve korlátozásokat tartalmaz. Az, hogy valami mikor sok és mikor kevés, azért ez elég sok szempontból megvizsgálható, ugye nyilván mondjuk egy műsorszolgáltatónak, egy kiadónak, hát ö, egy bizonyos pontig nem tud sok lenni, hiszen ő, neki a jelentős bevételi Forrása, hanem az egyetlen az, hogy a hirdetői bevételekből hogyan részesül. Nyilván a fogyasztói közönsége az, aki tudja ezt kontrollálni azáltal, hogy esetleg túl sok reklám esetén elfordul, vagy kevésbé fogja preferálni azt az adott műsorszolgáltatót, vagy kiadót, illetve a kiadónak a kiadványait. Tehát ez a túl sok, túl kevés kérdés, ez, ez nem ilyen egyszerű, Szakmai szabályok erre olyan azért nincsenek, mert ö, tényleg a fogyasztónak való megfelelés, a fogyasztói igények kielégítése az elsődleges cél. Nyilván a bevétel maximalizálása mellett, illetve ez a kettő tulajdonképpen kéz a kézben jár, hanem jelenti általában ugyanazt. Az arroganciát, meg a megtévesztést, azt azért szerintem két lapon kellene kezelni mindenképpen. Mert ö, én magam is felháborítónak tartom, hogy embereket lehülyéznek, pusztán azért, mert nem ott vásárolnak, meg aztán ö, ez az a recept, hogy így ők hülyítenek cat a hűítés lényege, hogy elhitetik velünk, hogy okosak, majd pedig, majd pedig behűítenek minket azzal, hogy ha nem, nem vagyunk hülyék, akkor vagyunk hülyék valójában. Tehát, hogy mondjam szerintem az aki, az, aki a reklámokat zombi módjára követi, szerintem azt nevezhetjük inkább hülyének, Semmint azt, aki mondjuk egy reklámnak mögé próbál nézni, és annak ellenére, hogy azt állítják, hogy ő hülye, hogyha nem ott ünnepel, annak ellenére esetleg nem ezt a döntést hozza. Na de ennél szerintem sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb az az, hogy itt egy konkrét, tényleges megtévesztés zajlik. Tehát ők azt állítják, az egyik, az egyik cég azt állítja, hogy hülye, aki nem ünnepel, a másik azt állítja, hogy olcsósággal a hülyeség ellen. Tehát tíz év hülyítés helyett. Tehát nem azt állítja, hogy tíz év hülyítés mellett, mondjuk, vagy olcsósággal a, hülyíti, a hülyeség kiegészítéseként, tehát nem ezt állítja, tehát egy, egy konkrét cég, tehát ez megtévesztés, mert ez, a, amit a Szaturn állít, ez a arra utal, méghozzá nagyon konkrétan, hogy mi a média márt alternatívái vagyunk. Mi az ellen vagyunk, mi a helyet vagyunk, tehát egy másik entitás vagyunk, nem ugyanaz. Tehát tulajdonképpen megtévesztés, és úgy gondolom, hogy ez törvénytelen. Én nem vagyok jogász, hogyha jól sejtem az, hogy ön doktor, ön jogász doktor? Igen. Tudna nekem ebben segíteni? Törvényes ez? Lehet ez törvényes? Akkor múzéom, most a két hangzott el, akkor először az utóbbira, mert az a frissebb reagálok. felmerül a törvénytelenségnek a lehetősége. Ennél konkrétan a sajnos én nem tudom megmondani, hogy az, hogy valami törvényese vagy sem, azt csak az arra illetékes és hatáskörrel bíró hatóság mondhatja azt ki. konkrétan ki jelen esetben? Ez, ez úgy érzem, hogy az versenyjogi kérdés, ez a gazdasági versenyhivatal asztalának ja, tűnik. Teszünk. De nem kellene, nem kellene beperelni ezt a, ezt a kartelt? Nem gondoltak esetleg arra önök a Magyar Reklámszövetségnél, hogy beperelik őket? Mert, mert, mert úgy gondolom, hogy nem kéne példát, tehát kéne statuálni. Tehát, hogyha ennek nem lesznek következményei ennek a kampánynak, akkor ilyen megtévesztések lépten nyomon elő fognak fordulni a jövőben. Így van. Azzal kapcsolatban, hogy példát kellene statuálni, ezek kapcsolatban egyetértek. Azt illetően, hogy ez feltétlenül a magyar nemszövetségnek a feladata, ez, ez már egy másik, egy más vezető kérdés. Anélkül, hogy ki akarnám menteni magunkat, tényleg úgy gondolom, hogy ö, igen. És felteszem azt, hogy egyébként, mivel ez egy elég nagy portkavart kampány, és több médium is foglalkozott ezzel az elmúlt időszakban, úgy gondolom, hogy ennek, ennek lesz következménye. Azon túl, hogy mint mondtam, a legnagyobb következménye úgy is az lesz, hogyha erre a fogyasztói reakciók az elfordulásban fognak realizálódni. Szerintem jogi reakciók is lesznek, tehát felteszem, hogy ha még nem is indult el az eljárás, elfogad. De, de ön megáll a feltételezésnél, önök nem tervezik azt, hogy beperelik a, a, ezt a kartelt. Nem nevezni őket, sem Saturnnak, sem médiavártnak, mert tudjuk, hogy egyik sem, ha nem valami harmadik. Hanem nem mind a nem, a Magyar Reklámszövetség nem tervezi a felhatósági eljárás. mint ugye a perelés előtt, azért itt, itt először inkább a hatósági közigazgatási eljárásról van szó, és az fog később bíróságra kerülni, hogyha olyan ütemben, vagy mértékben, vagy módon folytatódik. Tehát elsősorban a gazdasági versenyhivatalnál való eljárás kezdeményezéséről van szó. Nem, a Reklámszövetség nem csinált még soha ilyet. Tehát mi alapvetően azért a reklámozókért vagyunk, ami nem jelenti azt, hogy ne akarnánk a piaci működés tisztaságát a reklámokba vetett, Hát, ha még van ilyen hit ö, megtartását és a fogyasztói bizalom megtartását mindenek felett célozni, de továbbra is azt gondolom, hogy ez nem a reklámszövetség feladata. Mindenkit, aki ezzel kapcsolatban érdeklődik, érdeklődik azt ö, a megfelelő helyre irányítjuk. Tehát a prc nem szeretnénk okay. kikerülni, csak, nem úgy gondoljuk, csak úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi feladatunk. Nekem megint egy ilyen általános kérdésem lenne, ezt, ezt a feladatot választottam ki magamnak. A egyébként lobbizik azért, hogy több rekl reklám lehessen, például, hogy a gyógyszereket, lehessen reklámozni, meg mit tudom én, dohány, ipari termékeket és, és hasonló céljaik vannak? Ez meg, igen, ez megint nagyon-nagyon általános kérdés volt, ugye? Hát Közvetéskörönként. Na jó, de kérdéskörönként változik, uh -huh. hogy mivel kapcsolatban ö, lobbizunk és mivel kapcsolatban nem, vagy vis, ö, képviselünk érdekeket talán. Ugye minden egyes korlátozás, ami jelenleg érvényben vagy hatályban van, az nem véletlenül született, mind fogyasztóvédelmi, mind versenyvédelmi szempontból. Az, hogy esetleg egyes -egy szabályok túlzottnak minősülnek, vagy túlzottnak tűnnek szakmai szempontból, indokolatlannak tűnnek, azokkal kapcsolatban igen, folyamatosan. Ö, például miben lobbiznak? Hangunkat. Ilyen gyógyszertéren lobbiznak? Például a gyógyszer A kapcsolatos ö, hanghallatásunk abban nyilvánult meg, mikor megpróbáltuk megakadályozni, hogy a gyógyszertörvénybe bekerüljenek át a gyógyszerek kapcsolatos reklámszabályok, mert ezt megint csak szakmai szempontból nem tartjuk indokolatlannak, de ebből a fogyasztók valami kevés dolgot érzékelnek. Nem, én úgy gondolom, hogy alapvetően a gyógyszerek, a szabályozása jelenleg indokolt mértékű, és nem, nem terjesztették ezt ki, bár változott az utóbbi időben, és kiterjesztették a, a gyógyhatású készítmények helyett a gyógyászati segédeszközökre is, a gyógyászati készítmények kategóriája az meg fog szűnni, és az, hogy ennek milyen piaci hatásai lesznek, hogy ez, hát hogy úgymond, egészséges mértékű-e, az majd eldönti az életet. Erre még nem tudunk érdemben reagálni. De előfordulnak olyan pontok, igen, amelyek mellett úgy gondoljuk, hogy szakmai szempontból. Kell termékek? A Te dohányipari cigi... termékeknek a korlátozása gyakorlatilag teljes körület. lett. És önök ez ezzel egyetértenek? És... Részben igen, részben nem. Ez alkotmánybíróság előtt van jelenleg ez a kérdés. Ez, ez a fajta korlátozás. Önök nyújtották kérdés. be az alkotmánybírósághoz? Tessék, nem. Aha. Nem, nem. Nem, mi nem nyújtottuk Aha. be. A Dohányipari Szövetség nyújtotta be az alkotmánybírósághoz ezt a fajta ö, vizsgálati kérelmet, hogy nézzék meg, hogy az a. Az a, az a Tényleg tilalom, ami jelenleg gyakorlatilag teljes körül, elvileg nem az, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen de. azzá vált, az jogszerű vagy sem, ezt vizsgálják. Ez valóban hát jogi szempontból, szakmai szempontból több helyen támadható, de ebből a fogyasztók egyébként valami keveset értékelnek, tehát tényleg inkább ez ilyen szakmai vita. Kedveség, ha kaptunk egy SMS-t, Kolt írja nekünk. Itt dolgozom a Media Mart Saturn központban. Tehát egy belső információ Igen. szivárgott ki. A reklámról annyit, hogy a német tulajdonos hozzáállása az, hogy ami a német piacon bevált, az jó itt is. Ha büntetés van, legfeljebb kifizetjük. Na ez az a szemlélet. Ez az a szemlélete a multiknak, amit alap, alapvetően kéne ö, megváltoztatni. És ezt nem lehetne máshogy megváltoztatni, mint olyan büntetésekkel, amire, amire nem ránthatják meg a vállukat. Tehát ők szerintem ezeket a büntetéseket egyszerűen bekalkulálják az éves költségvetésükbe. Tehát Jelentkezünk egy, egy szolít kampányjal, és realizálunk mondjuk, nem tudom én, öt egységhasznot. Jelentkezünk egy hiperagresszív kampánnyal, és realizálunk kilenc egységhasznot, hasznot, maximum megbüntetnek minket 0,2 egységnyire. Akkor a végén mit realizáltunk 8,8 egységhasznot. hasznot. Tehát, addig, amíg nem büntetik meg ilyen esetben 12 egységre, addig ezek a reklámok, ezek a kampányok, ezek törvénysértőek maradnak, mert nekik a törvénysértés gazdasági racionalitás. Ez egy gyakori ö, felvetés, abszolút egyet tudok ezzel érteni, hogy a bírságnak csak akkor van értelme, hogyha visszatartó erejű, különben legfeljebb ö, hát reprezentálni jó azt, hogy mi helyes és mi nem, de visszatartani és egy helyes utat szabni nem lesz Hát ez, az... lesz elegendő. Hát ez az, most hány százaléka, meg, hány százaléka a fogyasztóknak az, aki figyel ezekre a büntetésekre, és ez alapján fogyaszt. Tehát ez alapján megy be hát... egy adott üzletbe, és vásárolja meg annak termékeit, hogy legutóbb mondjuk ezt az adott céget egy inkorrekt reklámért, büntették -e vagy sem? Hány százaléka lehet ez a fogyasztóknak? Hát erről van szó, és ők is elhanyagolják ezt a százalékot. Igen, de azért ez nagyon fontos lenne akkor ebben ezzel kapcsolatban meghallani, hogy amit már többször is mondtam, hogy pontosan ezért is, mert a, a bírságoknak az ereje, a vissz visszatartó ereje az megkérdőjelezhető. A fogyasztói reakció a legfontosabb, és a fogyasztói reakciónak nem kell attól függnie, hogy tud-e hatóság eljárás eredményéről, terről és bírságról. Egész egyszerűen attól kell függnie, hogy nekem ez a reklám, ha túl arogánsnak találom, akkor kiváltja azt a reakciómat, hogy nem megyek oda vásárolni. De nem is kell egyébként az arroganciáig elmennünk, egyszerűen jó reklám vagy rossz reklám. Mert hát szoktak az emberek arra panaszkodni, hogy a reklámok pocsékak, unalmasak, tényleg arrogánsak, megtévesztettek, stb. Hát ezt mindenki mm. saját jó szerint tudja eldönteni, hogy ennek megfülön, hogy a reagál. Eddig meg fognak vásárolni egy terméket, egy adott reklámkampány idején vagy következtében, addig azon a stratégián nem fognak változtatni, ha egyszer beválik. A fogyasztó kezében van a döntés, sokkal nagyobb döntés van a kezében, mint a fországok. Csak a fogyasztó sok esetben öntudatlan, és ez is a reklámok következménye lehet, legalábbis legtöbb esetben, legalábbis az én véleményem szerint. No. A reklámot tudni kell a helyén kezelni, azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy bizonyos társadalmi ö, problémákat nem kérhetünk számon a igen, igen, de nehéz a helyén kezelni a reklámot, ha elárossz minket, tehát, hogyha napon. A, mit tudom én, 8, 10, 12 vagy 30 inger rekláminger érne minket, könnyebben tudnánk a helyén kezelni, mint így, hogy 300, 500, 1500 rekláminger ér minket naponta. Hogyha hát mondjuk ez a, a városban vagyunk. Vagy... Velejárója. Na igen, de hol a határ? Tehát hol a határ? Tehát, hol fogjuk azt mondani, hogy, hogy, hogy eddig és ne tovább? Tehát a kap... meddig, meddig fog tudni ez a frázis, hogy ez a kapitalizmus velejárója kiváltani minden más racionalitást? Nem vált ki minden más racionalitás, de megint csak ugyanazat tudok visszakanyarodni, hogy egy racionalitás ebben is a fogyasztói közönségnek a reakciója. De amikor egy fogyasztói közönség megelégeli mondjuk a túlsok sok tévéreklámat, akkor az idő után a tévéreklám nem lesz hatékony műfaj. Ez bizonyos mérések ki fogják mutatni, és a reklámozók elkezdenek más ö, helyen keresgélni, másfajta módon reklámozni, kevésbé arrogáns, vagy humorosabb módon, stb. Ezekre szakmai ö, szempontok csak az észszerűség határem belül vannak, azokat meg ugye mi nem tudjuk prediktálni senkének, tehát ezt mindenki saját jó belátása, józan esze alapján dönti el a mindenki azt a reklámozókat értem, hogy hogyan fog reklámozni, és neki az elsődleges szempont az az, hogy a fogyasztók hogy reagálnak, főleg akkor, hogyha ez piaci jelenlétben is nagy között, mennyi pénzt csengednek ki azoknál a pénztáraknál. Gondolom, hogy olyan is hallott már a, a média márt Saturn viszony a másik felvetéséről, a Pepsi és a Coca-Cola viszony felvetéséről. És milyen érdekes, hogy még a média piros, csak úgy, mint a coca, amelyik előbb jelentkezett, az arra adott válasz, a Saturn, pedig kék csak úgy, mint a Pepsi. Ez is milyen érdekes, milyen érdekes hasonlóság. Ami... <síns> Ez még őszintek soha nem merült fel bennem, mint pár hutam, fogok rajta bennevse, Robi... -e összefüggés. Én ismertem egy kólában dolgozó amerikai hölgyet, illetve a szüleim ismerték, és, és annyira fanatikusan Coca-Colás volt, hogy amikor így elvitték egy étterembe, ami nem tudom, Pepsi étterem volt, akkor így megsértődött, fölállt és kiment. Ezt nem lehetett eljátszani. Minket is, minket is ilyenek ki fognak tenni. Minket, mi belőlünk is ilyeneket fognak gyártani ebben az országban, de ha nem belőlünk, hát a gyerekeinkből, mert nem adják fel. Nyergejünk át egy másik konkurencia párosra a műszaki cikkekről, a hamburgerek, gyorséttermek éttermek világára. Igen. Van ebben az országban egy reklámtörvény, hogyha jól tudom. Igen. Ez a reklámtörvény meghatározza, hogy csak és kizárólag magyar nyelvű reklámok jelenhetnek meg közfelületeken. Így igaz. Ez, ez nem a reklám törvényben, hanem a reklám nyelv törvényben van benne, de így, igaz? Mm, tehát törvény szabályozza. Igen. Ennek ellenére, a, mondjuk, hogyha sétálunk város szerte, hatalmas nagy, óriási neon hirdetések ő, kiabálják nekünk a, a háztetőkről, hogy McDonald's, I'm loving it. I'm loving it. Hogyha jól tudom, ez nem magyarul van. Miért érzem én azt, hogy a törvények Magyarországon a... Polgárok számára kötelező érvényűek, viszont a multicégek számára mm, úgymond ajánlások. Tehát, hogy a magyar állam az ezzel az ajánlással élne, hogy jobb lenne magyarul, jobb lenne, ha magyarul lennének ezek a, ezek a hirdetések. De hogyha a McDonald's ezt nem így gondolja, hanem úgy gondolja, hogy ez jobb lesz angolul, akkor természetesen legyen úgy, hát nekik nagyon nagy nemzetközi tapasztalatuk van ebben. Nem, ez ezt megint egy picit messzire vezetne ez a következtetés, ha ezt így Arról van szó, hogy ez a szlogán le van védve, és ami védőjogi oltalom alatt áll, az használható a nyelvtörvény ellenére, illetve mellett. Tehát ettől ez, ez mennyi el, a nyelvtörvény, vagy olyan... bocsánat, nyelvtörvényben benne van ez a kitétel, kivétel? Igen, tehát ami, ami le van védve, az egy, az egy külön kategória, tehát az használható. Az nagyon fontos, hogy mi az, ami tényleg védőjogi oltalom alatt van be, vagy jegyezve védjegyként, és ha aként használják, akkor használható a nyelvtörvény előírásai ellenére, illetve azért mondtam, hogy mellett, mert nagyon sok olyan helyet láthatunk, ahol ki van írva angolul a, a szlogen, akár angolul a megnevezése egy-egy bizonyos kategóriájú helynek. Nagyon divatos, hogy valamit nem kocsának hívnak, hanem, hanem bárnak, ugye ékezetnyelvű, vagy lunchnak, stb. kávének, és ebben lett kiszokott azért magyarul is a felelője, mert a nyelvtervény erre kötele. Hát de az, az, az, más valami... mint az, az, az más, mint az I'm loving it. Tehát a, a kafé It's megnevezés, az más, mint az uh, McDonald's I'm loving it. És it. együket... az, de hozzá hozzátartozik a McDonald's-nak az az arculatához, tehát, mint le van védve. Yeah. Ja, az más, hogyha hozzátartozik, azt már így már értjük. Miért van az, hogy, hogy egy, egy jogvédő hivatalnak a, a, a bejegyzés a jogvédő hivatalnál, az egy erősebb rendező elv, mint a magyar törvények? Ez hogy lehetséges? Itt nem arról van szó, hogy valami erősebb vagy gyengébb. Hát védőjogi törvény is létezik. Mm -hmm. Nem csak nyelvtörvény magyar reklám. De mi értelme létezik, volt? Tehát hanem, meg tetszik tudni mondani ezt nekem? Kedves Réka, hogy mi értelme volt, ami a, a reklámtörvényben ö, meghatározni azt, hogy kizárólag magyar nyelvű szlogenek ö, jelenhetnek meg köztéren, közterületen, vagy bármilyen felületen, hogyha ez alól van egy kivétel, ami lehetővé teszi, hogy nem magyar nyelvű, hogy nem magyar nyelvű ö, ö, szlogenek is megjelenhessenek. Tehát miért? Ezt talán a jogalkotótól kellene megkérdezni. Hát ön nem látja az értelmet? nem mi, Azok nem mi Be, Beszéljünk egy kicsit a bölcsőről. Várj, Robi, de van egy, bocsán, egy kérdésem, hogy arról esetleg tud valamit, hogy én, én más országokban úgy láttam, hogy ezt az I'm loving it szlogent lefordítsák, uh, mit tudom én spanyolul láttam, azt hiszem meg szerbül, uh, hogy, hogy, hogy esetleg erről van valami sejtés, hogy máshol ez kötelező, vagy a cég látja úgy, hogy jobban fog járni azzal, hogyha lefordítsák, vagy mi lehet e mögött? Nem, nem tudom. Jó, Tehát abszú, nem tudom, hogy ez mikor, miért, hol működik. Okay. Azt tudom, hogy nálunk ez, ez a rendező hogy hogyha valami védégyogi oltalom alatt áll, akkor kivételt képez ez arról a kötelesség mm. mm -hmm. Köszönöm. Beszélgessünk egy kicsit a Burger Kingnek a kampányáról, amely hosszú-hosszú évek óta borzolja egyrészt a feminista szervezetek, másrészt a jóérzésű polgárok kedéjeit. Itt van például a Kívánom a tested feliratú plakát, amely az Ed magadévá a csirkét felszólítást közli a, a tisztelt vásárlóval, vagy a reménybeli fogyasztóval. Igen. És amit látunk a plakáton, az három fiatal, fiatal ember, akik egy pipsóban ülnek, és élvezkedve nézik, ahogyan egy rúdon, szoktak ezek a félmesztelen lányok, más esetben mesztelen lányok rúdon táncolni. És erre a rúdra rá van húzva egy csirke. Tehát Igen. kvázi ez a csirke, ez, ez, egy, ez, a, ez a pipi, ez egy nő, tehát um, igazából ezt a csirkét, ezt, ezt az állatot, akit a férfiak elfogyasztanak, ezt a nővel helyettesíti be ez a kampány. Akkor itt van egy másik kampány, mely szerint próbáltad már zöldségekkel? Egy női testet formáz, egy zöldség, konkrétan egy padlizsán, hogyha jól látom Igen. rajta, és itt van, a, itt van a legköpedelmesebb darab, méghozzá még a dupla élvezet feliratú plakát, mely, mely a éj úgy, mint egy férfi, egyél úgy, mint egy férfi feliratot tartalmazza, amelyen az ölelkező pár a férfi tagja, a hölgy háta mögött egy másik lánynak a kezét fogja ki feltehetően az ő szerelmének, vagy az ő mennyasszonyának barátnőjének, a szívbéli barátja. Mi a véleménye önnek, mi az álláspontja a Magyar Reklámszövetségnek ezekről az undorító, föltelmes himsoviniszta és felháborító reklámokról? Na hát úgy látom, hogy akkor egyfajta véleménye már találkoztunk. Ezek a tehát... mi vélemény, ez a mi véleményünk. Igen, értem, teljesen világos. Jó ezt hallani egyébként, hogy akkor ez nem csak a növédő szervezeteknek a, a véleménye, hanem akkor férfi új vélemények között is találkozunk kiesnivel. Külön szükség. szeretném választani ezt a két kampányt, mert igazából kettő kampányról volt szó, az ön a a első két az egy összefüggő kampánynak volt a része. Ezzel kapcsolatban érkezett a Magyar Reklámetikai Bizottsághoz, kivizsgálták, és azt mondták, hogy ö, az a fajta összefüggés, amit itt az étvágy és a szexuális étvágy, <gül> A csirke és a, és a nő között, az erre való utalás között tesznek, az etikailag nem kifogásolható. Volt, azért szeretnék rögtön elmondani egy másik kampányt is. Ez egy nem Burger Kinges kampány volt, hanem egy, egy informatikai szolgáltató cégnek a kampánya, ahol nők voltak összekötözve és csomagszállítóra mosolyogva egyébként, tehát mosolyogva tűrték az összekot, és csomagszállítóra voltak rátéve, és megérkezett a te csomagod ö, címmel egy internet előfizetési lehetőséget kínáltak. Nagyon gusztusos. Nagyon... ugye? Hm. Rávilágítani a kettő közötti különbségre. Az első esetben ugye egy grill esetében, illetve egy padvizán esetében próbáltak bennünket asszociáltatni a női testre, ezáltal az étvágy és a szexuális étvágy uh -huh. összefüggését felkeltették. De minden ugye, esetben, esetben a férfi a fogyasztó, a nő pedig a termék helyi értékét foglalja el. Tehát a nő az, az, az árucik. Ebben az esetben is, a férfi hát én pedig, pedig gondolom, a fogyasztó. Nem nem azt az igazság, hogy ezt az a reklamatikai bizottság nem találta akkor fogásolhatónak, uh -huh. hiszen itt nem a, a, a nő tárgyasult, hanem bizonyos tárgyakkal próbáltak a nőkre utalni, még az általában említett esetben ez fordítva volt, és a nőket kezelték tárgyként. Uh -huh. Ezért ez fontos a, a, az asszociációnak az irányát elválasztani. És mi a Ezért helyzet az én azért, épp... mi a helyzet azért, úgy, mint egy férfi, egy él, úgy, mint egy férfi kampányjal, ahol a, az, a férfi attribútum egyik attribútuma, hogy jó nagyot eszik a, a Burger Kingnek a szendviceiből, a másik attribútuma pedig, hogy megcsalja a partnerét. Igen, teljesen abszolút találkoztunk ezzel a kampányjal, sőt, ezzel kapcsolatban is érkezett a Reklametikai Bizottsághoz panasz. Ennek azonban a, tehát a döntése az még nem nyilvános, nem született még meg. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még egyelőre nem tudok önöket nyilatkozni. Ha csak későbbiekben fognak bennünket ezzel kapcsolatban keresni, akkor már fogok tudni álláspontot mondani. Egy, egy SMS-t felolvasnék, mert Igen? Gábor kíváncsi az önvéleményére. Azt írja Gábor, kérdezzétek meg a hölgyet, hogy a tévéreklám miért hangosabb, mint a műsor. Engem zavar. Engem is... Azt kell, hogy mondjam, hogy engem is nem tudjuk. Beszéltem már ezzel kapcsolatban az ORTT-vel is, hiszen nagyon sok bejelentés érkezik oda ezzel kapcsolatban, és azt mondták, hogy, hogy ők sem tudják, hogy ezt valamilyen frekvenciabeli különbséggel adják meg, mert az ő műszereik szerint ez nem minősül hangosabbnak, fogalmam sincsen. Ezt, ezt én sem tudom, ez, ez engem is érdekel, mint fogyasztót, hogy ezt hogyan adják meg. Ezt Réka, ezt Ré... érkezik, Réka ön is jobban. megfigyelte azt, hogy minden egyes kérdéssel kapcsolatban az arra a megalapításra jutunk léptenyomon, hogy itt aztán minden eladó, Isten és ember. Is a ladó, minden. Nem, én nem, én nem figyeltem A világért sem. Nem, nem? Nem minden. A szószint hogy a világért sem, csak szerintem ezeket a kifejezéseket azért nem ártan egy tárgyalni. Tehát azért, hogyha ilyen szélsőségesen nyilatkozunk ezekről a dolgokról, akkor, akkor hogyan nyilatkozunk azokról a dolgokról, amelyek valóban nagy problémát jelentenek az életünkben. Tehát erre mondtam azt, hogy a reklámot a helyén kell tudni kezelni. Nagyon sok hogy mondjam, társadalmi jelenléte igen jelentős a reklámnak, ennél fogva van némi befolyásoló hatása is a társadalmi folyamatokra, az életvitelünkre, az elképzeléseinkre, stb. De azért azt nem felejtsük, hogy a reklámszaknál egy kiszolgáló műfaj, ahogy a vendég na na na, na, na, na, na, na, bocsánat, elnézést, hogy így, de azért, tehát kiszolgáló műfaj, vagy igényteremtő műfaj, vagy, vagy azért legyek árnyalt ennek a kettőnek az ötvözete. Hát azért nem kizáról a kiszolgáló műfaj. Ezt nem úgy, igen, ebben egyetértünk, de tehát most ugyanazt akartuk mondani, ah, hogy abban az jó, jó. értelemben, hogy nem azt mutatja csak, ami a társadalomban jelen van, egyébként elsősorban igen, uh -huh. hanem ezáltal meg is teremti azt, hogy mi legyen jelen igen, a igen, igen, igen. Értem, tehát van értem, egy ilyen jelentés. Ré Réka, amikor ön azt mondja, hogy amikor ilyen szélsőségesen fogalmazunk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, akkor vajon milyen kifejezéseket használjunk valóban súlyos problémákkal kapcsolatban, akkor én, én azzal az aggályos felvetéssel élnék, hogy igenis van összefüggés ezek között a kérdések között. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ezeknek a bizonyos multicégeknek ez a fajta, ez a típusú agresszivitása, amiről itt beszéltünk, akár a Burger King, akár a McDonald's, akár a Media márt, a Saturn, vagy akár az UA, akár a tévé kapcsán. Ez ugyan, ugyanabból a tő, ugyanarról a tőről fakad, mint az összes, sokkal súlyosabb probléma, mint például a szegénység, mint például a környezetszennyezés is sorolhatnám. Tehát ezek mind-mind-mind a multinacionális nagyvállalatok agresszivitásának a különböző tünetei. Tehát amikor azt mondja ön, hogy nem kéne itt árnyalni kéne, mert vannak súlyosabb ügyek, ahol az erős jelzők azok sokkal inkább elkelnek. Szerintem ezek ugyanazok az ügyek. Mind, Na mind, de mind, hogyha mind egy ugyanazok. tünetet elmulasztunk, attól még a másik tünet nem fog elmulni, hogyha az okhoz nem jólunk hozzá. Egyetértünk Réka! Abszolút egyetértek önökkel, csak hogy a társadalmi Az problémánkat... okhoz! különböző és... arrendszerek problémáit, mindet a reklámon számunkért. Nem hát a reklámon, nem a, reklámon, a, a, a reklámozón, a... Zón, a reklámozón, a reklámozó cégán, nem a reklámon. Véletlenül se, mi nem a reklámra haragszunk, mi a reklámozó cégre haragszunk. pedig El... akkor ezért mondom, hogy elválik a reklámszakmát. Hát, uh -huh. az anélkül, hogy itt mentegetni akarnám a, a, a reklámszakma egészét, vagy magát a műfajt, Azért a az tényleg fontos látni, és tényleg nem akarom is, magam, de hogy helyén kell kezelnünk a dolgot, és tényleg attól, hogy ugyanarról a tűről fakad önök szerint a reklámokon megjelenő világkép, hang nem, akár a hangosság is, mint a világ más egyik problémái, az megint csak azt mondja számomra is, hogy, hogy valóban akkor az, azokat a nagy problémákat, a tűvet kell megnéznünk. Na és mi lehet a tű? Mi lehet a tű? Mi lehet a tű? Réka. Ó, hát ehhez nem venném magamnak a bátorságot, hogy ezt én mondjam. Hogyan kimondja, hogy, ön ki mondja, mondja, hogy ezek a cégek, ezek a nagy multik, ezek lennének a tőle. Réka, ön nő. Mi a véleménye önnek a reklámról, ahol a nőket, nőket mint a, a rendkívül ostoba szappanoperáknak a kizárólagos fogyasztóit állítják be? Tehát, hogy meg elindul a csók és könyv 3596. része, és a férfiak azonnali hatályal távoznak a televízió elől, mert nem bírják ezt a színvonalzuhanást, de a nők ott maradnak, és akkor. Így becsaptuk a férfiakat, beszéljünk most a hüvelygombáról, amivel két dolgot is állít a reklám. Az egyik dolog, amit állít, az az, hogy a férfiak egyszerűen nem tudják elviselni azt a szellemi környezetet, amiben a nők lubiccolnak is jól érzik magukat, ez, a, ez a, ezeknek a brazil és argentin és mexikói szappanoperáknak a világa. Másrészt pedig azt állítja ez a reklám, hogy a nők képtelenek arra, hogy felvállalják De Robi, nem láttam ezt, gombát, Ez nem ilyen humoros, izé, hogy fel, fel, fel és, dobás. és ha humoros, akkor nem lehet diszkriminatív vajon? Tehát, hogy a, fér, hogy a nők egyszerűen nem Vállalni a férfiak előtt a hüvelygomba intézményét, tehát hogy ő, ő nekik hüvelygombájuk van, hanem mindenféle fondorlatos cselekre szorulnak, hogy a férfiakat megpróbálják eltávolítani ettől a kérdéstől, egyáltalán ne is szembesüljenek a férfiak ezzel, mert hogyha a férfiak ezt esetleg megtudják, akkor oda az esti szex. Értem, tehát hogy mi a véleményem, ugye az volt a kérdés. Igen. Amit, az, amit a, a, önök is mondtak, vagy félfüllel hallottam, ugye az, hogy itt a humor az egy fontos elem, tehát az, hogy van-e benne némi önirónia. Ettől függetlenül ezzel a reklámmal egyébként én még csak felületesen futva találkoztam, és nem is álltam meg azt, azt, illetve hogy megnézzem. Tehát én azt gondolom, hogyha, hogyha téves stereotípiákat közvetítenek, akkor nem fognak célba találni. Tehát, hogyha rosszul közelítik meg a célközönséget, és egy olyan, olyan Ö, klisé halmazza a dolgoznak, ami, ami nem fogja elérni a kívánt hatást, akkor kénytelenek lesznek. De ezt, ezt is mondtam már, és úgy érzem, hogy körbe-körbe járok. És ha eléri a kívánt hatást, és az embereknek az önképét és a társas kapcsolatait, ez alakítja, és az emberek ezek alapján, a reklámok alapján magukra ismernek adott esetben, akkor vajon jó társadalmi hatása van ennek is? Tehát, hogyha, hogyha működik, ha a piacon működik, behozza az embereket a boltokba, és megvásárolják a hüvelygombakrémet ennek a hatására, mert magukra ismer. Akkor talán jó a hatása? Tehát nem lehetne az embereknek olyan mintákat adni, hogy olyan, olyan minták alapján ismerjenek magukra, ami esetleg kevésbé rombolja adott esetben az ő személyes önérzetüket, vagy önértékelésüket, mint mondjuk ez a kampány? De abszolút kívánatos lenne, viszont hogyha magukra ismernek, akkor ezek szerint olyasmit képezett le ez a reklám, ami létező jelenség. Ettől függetlenül természetesen kívánatos lenne ennek a képnek a megváltoztatása, csak nem tudom, hogy ez a rekláma a működőképes lenne-e. Tehát elképzelhető, és valóban én is üdvözlön, üdvözlendőnek tartanék olyan reklámokat, amik ebbe az irányba tolódnak, de lehet, hogy azok nem lennének piacképesek, és visszatérnének a reklámozók ehhez a módszerhez, és akkor ugyanott tartanánk. Nem tudom, várom azokat a folyamatokat, amik tényleg azt fogják, ö, mutatni, hogy a társadalmi, ami én kép, önké társadalmi egész, társadalom egészéről kialakított képnek a, a jó irányba tolásával kapcsolatban fogják megfogni a, a kérdéskölyöket a reklámozók, illetve ezáltal a reklámügynökségek, de a reklámozók kezében van általában azért a döntés és ennek megfelelően akkor egy olyan fajta pozitív hatást tudunk gyakorolni, ami talán semlegesíti, vagy kiegyenlíti azt a fajta manipulációs vádat, amit a reklámmal kapcsolatban emlegetni szoktak, ami azonban az a véleményem, hogy ez egyik legtisztességesebb műfaj, mert mind az elején mind a végén közlik, hogy most reklám következik, és most reklám. Volt. Itt az SMS halón egy SMS író azt írja önökről a Magyar Reklámszövetségről, hogy önök egy itt Én nagyon remélem, hogy nem azok, vagy hogyha, hogyha esetleg azok, akkor a jövőben nem lesznek azok. Nem, én is úgy gondolom, hogy nem vagyunk azok, hogy várjuk a kedves fogyasztót a köreinkbe, akár, vagy egy találkozásra azt illetően, hogy akkor mivel foglalkozunk, és még az is lehet, hogy akkor közelebb kerül a céljainkhoz ő maga is. Dr. Markovics Rékának, a Magyar Reklámszövetség főtitkárának köszönjük ezt a nagyon kellemes és informatív beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Na ennyit adtunk már az apokalipszisnek, minden más aktualitással, meg érdekes és a multinacionális létforma további terjedésével kapcsolatos kérdést a további napokon fogunk majd tárgyalni. Andig is nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, hogy itt voltatok és a holnapi napi viszontlátásra Viszont is. és minden egyéb. Az apokalipszis részfénytársaság mára a ülését. Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje jelszavainkat. Szerződj, szervezz, szerezz, szennyezd. Tartsa ízben, a földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót.